Colț Alb de Jack London Partea 3, capitolul 5 Convenția Aceasta este înregistrare lectura audio.ro Decembrie trecuse de mult, când Castor Cenușiu se așternul la drum în susul fluviului Mackenzie, însoțit de Mitsa și de Clucuci. Una din sănii, trase de câinii pe care Castor Cenușiu și cumpărase sau îi împrumutase, o mâna el. O a doua, mai mică, la care trăgea un ateraj de căței, era mânată de Mitsa. Părea mai degrabă o jucărie, dar era o plăcere de-a lui Mitsa, care simțea că începe și el să facă o treabă de bărbat pe lumea asta. În felul acesta învăța să înmuie și să dreseze câinii, iar căției erau dresați pentru atelagi. De altfel, Sania era și ea de un folos, pentru că ducea aproape 200 de funzi de echipament și hrană. Colț albi văzuse pe câinii din tabără ostelind în hamuri astfel că nu prea o luă în de rău faptul că îl înhămară și pe el. Îi puseră în jurul gâtului o gură de ham umplută cu mușchi și legată cu două hamuri de o curea care trecea în jurul pieptului și peste spate. De această curea era legată funia lungă cu care trăgea la sanie. Erau șapte căței în atelaj. Ceilalți se născuseră înaintea lui și aveau care nouă luni, care zece, pe când Coltab nu avea decât 8. Fiecare câine era legat de Sanie cu o singură funie. Nu erau două de aceeași lungime, iar diferența dintre două funii era egală cu cel puțin lungimea unui trup de câine. Funiile erau făcute inel în partea de dinaintea Saniei. Sania însăși nu avea tălupici. Era construită din coajă de mesteacă, iar în față era adusă în sus ca să nu se afunde în zăpadă. Această construcție îngăduia ca greutatea saniei și a încărcăturii să fie distribuită pe o suprafață de zăpadă cât mai mare, pentru că zăpada era prăfuită și foarte afânată. Potrivit aceluiași principiu, al așezării poverii pe o suprafață cât mai largă, la capetele funiilor, câinii se desfăceau nevantai de la botul saniei, așa ca niciunul să nu calce pe urmele celuilalt. Formația aceasta în levantai mai avea un tâlc. Funiile de diferite lungimi îi împiedicau pe câini să-i atace pe cei care goneau înaintea lor. Ca să poată ataca pe un altul, oricare din câini ar fi trebuit să se întoarcă spre cel legat de o funie mai scurtă. În acest caz ar fi aflat față în față cu câinele atacat și ar fi avut de înfruntat biciul viziteului. Dar avantajul cel mai mare era că acela dintre câini care încerca să-și atace tovarășul din fața lui trebuia să tragă Sania mai repede și, cu cât Sania mergea mai repede, cu atât câinele atacat fugea la rândul mai repede. Astfel, câinele din urmă nu putea niciodată să-l prindă pe cel din față. Cu cât fugea mai repede, cu atât cel din față fugea și el mai repede și împreună cu el întregul atelaj. Așa că Sania mergea din ce în ce mai iute și, astfel, printr-un firetlic, omul își sporea puterea asupra animalelor. Mița se mâna cu lui, având mult din înțelepciunea gravă a acestuia. În trecut observase că lip lip îl persecuta pe colț alb, dar în acea vreme lip, lip era câinele altuia și Mița nu îndrăznise niciodată mai mult decât să-i arunce ca din întâmplare câte o piatră. Acum însă lip, lip era câinele lui și se porni să spună în aplicare planul de răzbunare înhămându-l pe lip-lip la capătul funiei cele mai lungi. Lucrul acesta îl făcea pe lip-lip să fie înaintaș, ceea ce în aparență însemna o cinste. În realitate însă îl lipsea de orice cinste și în loc să fie el tiranul și stăpânul haitei, era acum urât și persecutat de aceasta. Cum gonea la capătul funiei cele mai lungi, câinii îl vedeau tot timpul înaintea lor. De fapt, nu-i vedeau decât coada stufoasă și picioarele dinapoi care goneau, o priveliște mult mai puțin fioroasă și înfricoșătoare decât mai zbărulită și colții care străluceau. Și pe lângă aceasta, pentru că așa gândeau câinii când îl vedeau gonind, ne venea și lor să alerge după el, având simțământul că fugea dinaintea lor. În clipa în care Sania pornea, atelajul o lua pe urmele lui Lip-Lip într-o urmărire care ținea cât era ziua de lungă. La început, Leplip era înclinat să se întoarcă împotriva urmăritorilor, apărându-și cu mânie rangul, dar în asemenea împrejurări, Mitsa îl lovea peste bot cu biciul făcut din mațe de caribu, lung de 30 de picioare, silindu să renunțe și să gonească mai departe. plep putea să înfrunte haita, nu însă și biciul acela, și tot ceea ce-i rămânea de făcut era să-și -ți țină întinsă funia cea lungă și să-și ferească crupa de colții tovarășilor lui. Dar în unghierele cele mai tainice ale minții de indian se ascundea o viclenie și mai mare. Ca o încoronare a persecutării nesfârșite a înaintașului, Mitha îl favoriză față de ceilalți câini. Aceste favoruri treziră în ei invidie și ură. Mița îi dădu carne de față cu ei și numai lui. Treaba asta îi scotea din fire pe ceilalți. Turbau de furie și nu să se apropie la mai mult de o lungime de bici, în timp ce Lip-Lip-ul bucata de carne, iar Mitsa îl apăra. Dar chiar și atunci când nu dădea carne, Mița ținea telajul la distanță, lăsându-l să creadă că îl hrănește cu carne pe Lip-Lip. Folți alb se puse cu nădejde pe treabă, străbătuse o cale mai lungă decât ceilalți câini până ce să se supună legiuirii zeilor și învățase mai cu temei decât ei cât este dezadarnic să te împotrivești voinței lor. Pe deasupra, persecuția pe care o îndurase din partea haitei îl făcuse să o considere mai puțin însemnată în ordinea lucrurilor și să-l prețioască mai mult pe om. Cât privește prietenia, învățase să nu depindă de cei de -o seamă cu el. Iar pe deasupra, pe chici, o uitase aproape cu desăvârșire. Și singura lui manifestare era devotamentul față de zei, pe care îi încuvințase ca stăpâni. Și astfel muncea din greu, se deprindea cu disciplina și era ascultător. Credința și zelul îi caracterizau truda. Acestea alcătuiesc trăsăturile esențiale ale lupului și câinelui sălbatic când sunt domesticiți și colț alb avea aceste trăsături într-o măsură neobișnuită. Între colț alb și ceilalți câini exista și tovărășie, dar o tovărășie întemeiată pe bătaie și dușmănie. Nu învățase să se joace niciodată cu ei. Știa doar cum trebuie să lupte. Și acest lucru îl făcea plătindu-le sutit mușcăturile și semnele pe care îi le lăsaseră pe trup în vremea când Lip-Lip era capul haitei. Dar Lip-Lip nu mai era copetenie, decât atunci când fugea înaintea tovarășilor lui de la capătul funii sale, cu sania ducându-se în urmă. În tabără se ținea pe lângă mit-sa, mușiu sau clucuci. Nu cuteza să se aventureze departe de zei, pentru că acum colții tuturor câinilor erau potrivnici și sorbi până la fund cupa persecuției de care Colț Alba usese parte dinioară. Odată cu răsturnarea lui Lip-Lip, Colț Alba ar fi putut ajunge că pe Haitei. Era însă prea morocănos și prea singuratic pentru așa ceva. Și se mulțumea doar să-și burdușească tovară și de ham. Alimentor nu le acorda nicio atenție. Se dădeau în lătur când trecea el și nu puteza vreodată nici chiar cei mai îndrăzneți dintre ei să-i fure carnea. Deopotrivă își înfulecau de grabă carnea de teamă că le-ar putea o lua el. Colț alb cunoștea bine legea, asuprește-l pe cel slab și de ascultare cel puternic. El își mânca porția de carne cât mai repede și apoi vai de câinele care nu terminase încă. o fulgerare fulgerarea colților. Și câinelui aceluia nu mai rămânea decât să-și plângă mâhnirea la stelele nepăsătoare, în timp ce colța au terminat porția pentru el. Cu toate acestea, în timpuri câte un câine se aprindea de revoltă, dar era pe în frânt. Astfel, colța nu le încezea niciodată. Era mândru de izolarea sa în sâmbun haitei și adesea lupta să-și o păstreze. Dar asemenea, lupte durau puțin. Era prea iute pentru ceilalți care se pomeneau, spintecat și sângerau înainte de a-și fi dat seama aceste se petrecuse. Erau biruiți aproape înainte de a fi început să se bată. Tot atât de severă pe cât era disciplina la asamia zeilor, era și disciplina menținută de colț alb printre tovarul și lui. Nu le îngăduia niciodată vreo libertate. Îi silea la un respect neclintit față de el. Între ei puteau să facă orice voiau, nu îl privea pe el îl privea doar să fie lăsat în pace în izolarea lui, să-i se facă loc atunci când binevoia să treacă printre ei și să-i fie recunoscută întotdeauna superioritatea asupra lor. mai să fi schițat vreun câine un pas mai bățos, să fi ridicat din buză sau să-și fi zbârlit cât de cât părul, că se și asupra lui nemilos și crud, convingându-l repede că apucase pe o cale greșită. Era un tiran cumplit. Stăpânirea lui se dovedea dură ca oțelul. Îl a păsa cu înverșunare pe cel slab. Nu-l trăise el necruțătoarea luptă pentru viață pe vremea când fusese pui, când mama lui și el, singuri și necăjiți, ținuseră piept meleagurilor sălbatice ale wildului și supraviețuiseră. Și nu-l în zadar să pășească supus când trecea vreo forță superioară. Îl asupra pe cel slab, dar îl respecta pe cel puternic. Și în cursul îndelungatei călătorii alături de castru cenușiu, el păși cu adevărat supus printre câinicei mari din taberele celorlalte animale oameni pe care le întâlniseră. Unile treceau. Călătoria lui Castor Cenușiu continua încă. Forța lui Colțalp sporise de pe urma îndelungatelor ceasuri de drum și a necontenitei trude la sanie. Și s-ar fi părut că dezvoltarea minții lui era aproape de plină. Ajunsese să cunoască în întregime lumea în care trăia. Felul lui de a vedea era rece și materialist. Lumea, așa cum o vedea el, era sălbatică și brutală, o lume lipsită de căldură, o lume în care mângâierea, în dragostea și luminoasa gingășie sufletească nu existau. Nu-l iubea pe castor ce mușiu. E drept, era un zeu, dar un zeu foarte crud. Conțal se arăta bucuros să-i recunoască stăpânirea, dar era o stăpânire bazată pe inteligența superioară și pe forța brutală. Era ceva în ființa lui Colțalb, ceva care îl făcea să dorească această stăpânire, pentru că al minte nu s-ar fi întors din Wild atunci când a făcut-o pentru a se supune. În firea lui exista unele adâncimi care niciodată nu fusese explorate. O vorbă bună, o mângăiere din partea lui Castor Cenușiu ar fi putut găsi ecou în aceste adâncuri, dar Castor Cenușiu nu mângâia și nici nu rostea vorbe calde. Nu îi stătea în fire, Domnia lui era sălbatică și el cârmuia cu asprime, împărțind dreptatea cu o bătă, pedepsind încălcările prin suferința luviturii și răsplătind meritul, nu cu blândețe, ci nelovind. Astfel, Colțal nu cunoscu nimic din fericirea pe care mâna omului i a fi putut-o da. Pe lângă aceasta, nici nu-i plăceau mâinile animalelor oameni. Față de ele era binevoitor. E drept că uneori mâinile acestea îi dădeau carne, de cele mai multe ori însă ele îl loveau. Mâinile erau ceva de care trebuie să te ții departe. Ele aruncau pietre, umbleau cu tot felul de bețe, bâte și bice, dădeau palme și lovituri, iar atunci când îl atingeau, se pricepeau să-l facă să sufere, ciupindul l și smucindul. l Prin satele străine întâlnise mâini de copii și învățase că ele lovesc cu cruzime. Și odată, un copil câte o șchioapă care abia se ținea pe picioare, era cât pe aci să-i scoată un ochi. În urma acestor experiențe deveni bănuitor față de copiii mici. Nu putea să-i sufere în apropierea lui. Când venea spre el, cu mâinile lor amenințătoare, se ridica. Odată se afla într-un sadel de în omarele lac al sclavilor, când fiindu-i dat să sufere de pe urma mâinilor animalelor oameni, ajunse să-și modifice legea pe care o învățase de la Castor cenușiu și anume că era o crimă de neiertat să nu un zeu. În satul acela, colț alb, după obiceiul tuturor câinilor din toate satele, o pornit după hrană. Un băiețaș tăia mărunt cu o secură niște carne înghețată de elan. Bucățelele cădeau prin zăpadă. Furișându-se într-acolo în căutare de carne, colț alb se opri și început să înfulece bucățile. Îl văzut apoi pe băiat cum îl lasă securea și apucă o bâtă zdrabănă. Să într-o parte tocmai la vreme ca să scape de levitura ce cobora asupra lui. Băiatul îl urmări, iar el, un străin în satul acela, o la fugă printre două tipii pentru a se vedea apoi înghesuit în fața unui mal înalt de pământ. Colța nu mai avea nicio scăpare. Singurul drum care îi mai rămăsese trecea între cele două tipi, dar băiatul îi ținea calea. Stând cu buta gata să lovească, el înaintea spre prava pe care o încolțise. Colța alb era furios. Îl înfruntă pe băiat, zborulindu-se și murind cu simțul dreptății din el bagiucorit. Cunoștea legea prăzii. Toate resturile de carne, ca de pildă bucățile înghețate, aparțineau câine lui care le desea. Nu greșise cu nimic, nu încălcase nicio lege și totuși băiatul se pregătea să-i tragă o chelfăneală. Colț alb abia își dădu seama ce se petrece. Făcu un ocol într-un moment de furie și o de repede încât nici băiatul nu-și dădu seama. Tot ceea ce știu băiatul era că se trezise răsturnat în zăpadă, iar mâna în care ținea băta îi fusese sfâșiată de dințul lui colț alb. știa însă că încălcase legea zeilor. Își înfipsese colți în carnea sfântă a uneia dintre ei și nu se putea aștepta decât la cea mai cumplită pedeapsă. Dădu fuga la Castor Ținușiu și se ghemui după picioarele lui protectoare, când băiatul pe care îl mușcase și familia acestea veniră să ceară răzbunare. Plecară însă fără să fi primit satisfacția. Castor Ținușiu îl apărasă pe colț alb. Îl apăraseră și mit sac și clucuci. Ascultând ciorovăiala și urmând gesturile furioase, pricepu că fapta pe care o săvârșise era îndreptățita și în felul acesta înțelese că existau zei și zei. Erau zei lui și mai erau și alți zei și se deosebeau între ei. De la zei lui el trebuia să primească totul, fie că era drept, fie că era nedrept, dar nu era silit să primească nedreptatea din partea altor zei. În acest caz era dreptul lui să se răzbune folosindu-și colții. Înainte ca ziua să se fi scurs, Colțal mai învățat ceva despre această lege. Pe când mița aduna singur lemn de foc în pădure, întâlni pe băiatul care fusese mușcat. Acesta mai era întovărășit și de alți băieți. Urmând un schimb de cuvinte aprinse. Apoi toți băieții l atacară pe mița. Era vai de el! loviturile plăuau din toate părțile. În început, Colțal privi. Găsea că aceasta este o treaba zeilor și că nu privește pe el. Apoi își aduc seama că Mița, unul din zeii lui, mănâncă bătaie. Nu dintr-un imbold al rațiunii făcu Colțaub ceea ce făcu. Un val de furie nebună îl între cei ce se luptau. Cinci minute mai târziu peisajul era presorat de băieți care fugeau. Mulți lăsau dore de sânge pe zăpadă, semn că dinții lui nu-și pierduseră vremea. Când Mița își povesti pățania în tabără, Castor Cenușiu porunci să-i dea carne, multă carne lui Colțalb, care, stând sătul și somnoros lângă foc, înțelese că legea și-a primit confirmarea. Prin aceste încercări, Colțalb ajunse să cunoască datoria de a apăra proprietatea. De la apărarea trupului zeului său și până la apărarea bunurilor lui, nu era decât un pas și acest pas fusese și el făcut. Ceea ce aparținea zeului său trebuia apărat împotriva întregii lumi, chiar mușcându-i pe alzei. zei. Dar un asemenea act nu numai că era în sinea lui o nelegiuire, ci și plin de primejdii. Zeii erau atât puternici și un câine nu se putea măsura cu ei. Totuși colț a învățat să-i înfrunte, fioros de războinic și de neînfricat. Datoria trecu peste sentimentul fricii și aceea dintre zei care obișnuiau să-l fure, învățară să nu se mai atingă de avutului Castor Cenușiu. În legătură cu aceasta, Colt Sava a învățat repede că zeul care fură este de obicei un zeul laș, gata să o rupe la fugă atunci când se dă alarma. A mai învățat că, din momentul când el de alarma și până ce Castor Cenușiu sărea în ajutor, trecea foarte puțin timp. Și a înțeles că nu teama de el, ci de Castor Cenușiu îl făcea pe hot să fugă. Colța nu dădea niciodată alarma lătrând, el nu lătra niciodată. Sistemul lui era să se repeadă de-a dreptul acel nepofit și să-și înfigă colț în el, dacă putea. Fiind de felul lui morocănos și singuratic și neavând nimic de-a face cu ceilalți câini, el era deosebit de nimerit să păzească avutul stăpânului său și în acest scop era încurajat și dresat de castor cenușiu. Ca urmare... Colț deveni și mai crud, mai neînblânzit și mai singuratic. Lunile se scurgeau, întărind tot mai mult convenția dintre câine și om. Aceasta era vechea convenție pe care primul lup venit din Wild o făcuse cu omul. Și asemenea, tuturor lupilor și câinilor sălbatești care i-au urmat și au făcut din ei la fel, Colț au statornici un voială care îl privea doar pe el. Condițiile erau simple. Pentru a avea un zeu în carne și oase, își dăruia propria-i libertate. Hrană și foc, apărare și tăvârșie erau câteva dintre lucrurile pe care le primea de la zeu. În schimb, păzea avutul zeului, îl apăra, muncea pentru el și îi dădea ascultare. Să ai un zeu înseamnă să ai obligații. Obligațiile lui Colțalbi erau să-și facă datoria și să se teamă, dar să nu iubească. Nu știa ce înseamnă dragostea nu încercase vreodată. cage era o amintire îndepărtată. fără de aceasta, nu numai că părăsise Wildul și propria lui seminție când se supusese omului, dar condițiile convenției erau de așa natură încât dacă ar mai fi întâlnit-o vreodată pe cage nu și-ar fi părăsit zeul ca să plece cu ea. Credință față de om părea o lege însăși ființei lui, mai puternică decât dragostea de libertate, de seminție și rudenie.